بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يهدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Uzvišen Allah, tebara, rekao ta'ala, nakon što je stvorio sva stvorenja i nakon što je stvorio i nas, ljude, ispustio nas na zemlju. Obznanio nam je razlog naših stvaranja, odnosno svrhu naših stvaranja, pa spomenuo to naš u plemenitom Koranu, kada je kazao, jel, oma ha laktul djinn nevalin illa li abudun, a djinnne i ljude nisam stvorio osim da mi robuju, da mi i badet čine. Pa je onda kroz plajadu poslanika i vjerovjesnika, uzvišeni gospodar slao ljudima uputu Potim objave da bi se ljudi znali upravljati vodit da bi znali kako u životu živjeti, odnosno kako suočavati se sa svakodnevnim problemima i kako da obožaviti gospodara svjetova. Odnosno, misija svih poslanika je bila upravo to. Sažete u jednu rečenicu, La ilaha illallah, da nema Boga osim Allaha A zadnji poslanik, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, koji je poslan nama, ovom metu, samim tim to je počas za nas. Počast za nas da smo mi sljedbenici poslanika Muhammeda s.a.v. Pri njega bilo mnogo poslanika. Ali nas Allah počastio i izdvojio nad ostalim umetima, a bilo ih je mnogo. Pa je dao da mi budemo sljedbenici poslanika Muhammeda s.a.v. Sama ova činjenica treba da unese dozu radosti u naša srca. Da smo mi sljedbenici najodabranijeg stvorenja koje je ikad kročilo ovom planetu. Da je poslanik Muhammed s.a.v. iako živio puno prije nas, Mi nismo na prilogu da ga vidimo, Al da ga išala mi volimo i da priželjkujemo susret sa njim. Ja Znaj da ovaj život neće se završiti sa smrću, nego tek za započeti. Sanitim onih koji mislije da nećemo vidjeti onih koji su bili prije nas, varaju se. Zasigurno ćemo vidjeti sve onih koji su bili prije nas. Pa i one, koji budeš iskreno volio, sa njima će se instala susret. susret. Nas Allah, te dara, kao tala nije počastio da budemo od koji su, recimo, dočekali poslanika Salva Vasele u Medinu kad je Kao što je došlo u predajama, jel, kada je poslanik, sallallahu alayhi wa 10 desijetog rabiju alavada, jel, prve godine je po hijđri, došao u Medinu, da je odsio prvu kod Benu Amiru, Kuba, meštid Kuba, i tu ostao ponedeljak, utorak, srijedu, četvrtak. Zatim se odatle premjestio na drugo mjesto i tu uklanjao džumu. A onda su ljudi već čuli da je on stigao, da je on stigao, da je blizu. Pa je se Medinom, pronio glas da je poslanik sallallahu a.s. tu, da je blizu. Pa su srca vjernika zatreptala, prođerkivala susred sa njim. Nogi ga nisu nikad ne vidjeli, a vjeruju u njega. Kao što ga nimi nismo vidjeli, a vjerujem u njega. I tada ti medinjani koji su bili tu, većina ga nije vidjela. Zašto? Ja su čuli samo da ima neko u Mekki da prosi vijest o Allahu, pa su prihvatili Islam. Pa im je poslanik sallallahu a.s. poslao Musab ibn Umera da ih poziva u vjeru ali Oni su bili takvi da ga nisu vidjeli, ali znaju da postoji. Pa su prizirikivali taj susret. I onda kad je poslanik salal, vselem, već bio na ulazu u Medinu, njegovi od majka moja je bila rodom iz Medine, pa su uh, ta tazbina, odnosno preko njegove majke, njegove tetkovi izašli. Pred njega Benuna džar i sa sabljama kružljok u poslanikove sa Vaselem devije, divjeći se i ponosno govorići, jel, ova je naš poslanik s.a.v. ovaj, Ova je od nas. Pa kaže Enes ibn Malik koji je sad bio dječak, poslanik s.a.v. kada je prolazio devom na devi, bilo je nas puno djece, kaže tu. Mnogo djece je stajalo. Pa je kaže, poslanik s.a.v. upitao, volite li vi mene? Pa smo kaže, mi svi kazali, volimo Allah poslanik. Pa im kaže poslanik s.a.v. tako mi Allah volim i ja vas. Kaže to, gdje si tu, Okupljen. A onda se svijeli jagme za poslanika sa vselem da odsjedne kod njih, da bude njihov gost. Ali tu se vidi poslanikova sa vselem daleka proniclivost, inteligencija, njegova činjenca da ne želi da povrijedi nekog. Jel, ako dabere ovoga, ovi će se uvrijediti. Da je ošlo kod Eusa, oni bi iz Hazrađa rekli, jel, vidiš, od prvog dana on nas ne može. Da je ošlo kod ovih plemena Eusa, oni bi iz Hazrađa rekli, vidiš, ovaj nas ne može. Nego poslanik sa vselem znao to. Dolazi, jel, taj narod okupljen tu, gledaju ga, drago im što ga vidi, i njemu drago što ih vidi, pa kaže, pustite moju devu, jel, inneha mure, njoj je naređeno i ona zna svoje mjesto gdje da, da, da popekne i da stane, pa je tu i poslanik, s.a.v. izgradio svoju svoj Čijenica da ga nismo tad vidjeli, ne znači da ga nećemo, inša Allah, Nismo bili od skupine vjernika koja je gledala u lice poslanika Muhammeda s.a. A sigurno se nadam u susjetu sa poslanikom s.a. Kad i gdje? To su upravo one stvari o kojima želim da govorim. A to su nagrade koje očekuju vjernike u džennetu. I naravno, glavna je finalna nagrada koja slijeduje one koji uđu u džennet. Nakon što je uzvišenja Allah stvorio Adem ali i selam i nastanio ga u dženetu a zatim stvorio njegovu ženu iako ovdje postoji razlaženje kod Leme i da li je stvorena prije Hawa pa su onda obodove u dženetu bili ili je stvorena dok su bili u dženetu kako god Adem je bio sa svojom ženom Hawom pa moj gospodar svjetova zabranio da se primiće jednom drvetu pa je naredio melecima da mu prehodno učine seđdu pa su svi učinili osim i blisa, poznata stvar odbio je A onda Adem Aleyhis Salam ušao u džennet, u Darul Huld, kuću vječnog boravišta, sinova Ademovi. I kada je ušao u džennet, gospodar svjetova je zabranio da se primit samo jednom drvetu. Samo jednom. Međutim, šeitan, vladnatullahi Aleyhi, uspio da nagovori Adema da se ipak primakne tom drvetu i da zajedno sa ženom jedu plodove tog drveta. A zatim i gospodar svijetova se obraća njima, Adamu i njegovoj ženi. Pa im između ostalog kaže, jel, zar vam nisam zabranio da jedete s tog drvata? Zar vam nisam kazao da je šetan vaš otvor i neprijatel? I tako dalje. Izađite iz njega svi. Ovaj moment izlazka iz ženeta znači jednu stvar, da je to mjesto povratka. Izlazak iz ženeta, Adamu, ukazuje na jednu stvar. Da ćemo se mi tam vratiti. Ali ne sve, Da će se ljudi vratiti u džennet. Jer im je to prvobitno stanište i darul hud, kućna većnog boravišta. Ono što je zanimljivo za ovaj moment koji se desio prilikom samog izlaska iz dženneta, odnosno prilikom činjenja greha, jeste da je Adam a. s.a. da su počinili greh a da je prije toga greh počinio Iblis. Al tije dvije vrste greha nisu iste. Pa zapažnaš da je Iblis počinio greh iz oholosti. Znači nije počinio greh iz požude, kao što je to bio slučaj sa Ademom i Havom. Adam i Havva su počinili greh iz požude, i strasti. Činjenica da im je Allah zabranio nešto, privukla ih ta stvar. Pa su vidjeli tu stvar i kušali tu stvar. A gospoda Svetomu on to zabranio, ali njihova ih duša na to nagnala. Strast, požada. S druge strane iblis je počinio grijeh zoholosti, z objeste. Kad je kazao ana khayrum min. Mene si stvorio od vatre, ja sam bolji od Adema. Mene si stvorio od vatre, a njega se stvorio od zemlje. Ove vrste ove dvije vrste greha danas obitavaju na donjavku iste. Zapažaš da je Adem alih selam se pokaj svog grija. Pa mu Allah oprostio. A to tako zapažaš da se Iblis nije pokaj od svog grija. Pa mu Allah i nije oprostio. I dan danas na Dunjalu ljudi činio ove dvije vrste grija. Znajte dobro da je ova prva vrsta grija blaža. Grijeh iz požude i strasti. Mnogo je blaži od grija iz oholosti. Grijeh iz oholosti danas koji se najviše čini nažalost je su vredanje u leme. Ni ljudi omalovažavanje sinova adenovih bez ozira znao ga ili ne znao To je jedan od grijeha i zoholosti koji se danas mogu čini na zunjavku. kad čovjek, pogotovo na internet uđe pa vidi kako neki ljudi vrijeđaju određenu lemu, onda ti bude jasan hadis poslanika sa vselem, men juridullahu bih hajrenju fatihu fi din, kom Allah želi hajr i dobro, da mu da razumije vjer. odnosno podući ga propisima vjeri i tak se izdiknuo za običnog svijeta. A on da običanaj svijet onaj počne da ih grijeđa, počne da plije na njih, počne da ih omalovažava. Počne da zove veliku ulemu neznauca. Počne da plije po njima svašta govori. Odnosno ovi gore ljudi ni krivni duš da tako kažemo zarađuju se vap i grije i i, i, i ne se da reče počevali. Do dole koji ne znaju stvar samo tonu dublje. Tako Allah uzdiže ove koji imaju ilm, znanje. Čak i ona kad spavaju. Čak i ona kad ne znaju ove dole. Uđi gdje oćeš na internet, pa ćeš vrtišiti. se vrijedja. A to je grijeh iz oholosti, iz objesni. I vrlo rijetko se čovjek kaje od takvog grijeha. Vrlo rijetko. Zašto? Vidji sebe veće. Šta tjera čovjek kada recimo kaže za nekog alima da je džahil? Glupan, neznalica. Neki izraz koji je ružan. Šta ga tjera? Objesni. Nešto iznutra ga tjera. Ne tjera ga sigurno požuda, nikakva strast. Ne. Samim tim ovaj greh mnogo opasan. Al kažem, ovaj prvi greh kojeg je Adem počinio, greh iz strasti, i taj greh mnogo ljudi čini. Ali onda kad vidimo da je Adem počinio taj greh, vidimo još jednu drugu stvar, da se Adem pokaju od tog greha. Samim tim imamo lekciju iz ovog. Da onda kad činimo greh, I smo, da kažemo, poveli se za ocem našim Adem alaihissalam, jer je on napravio prvi gre, da ga slijedimo i u taubim. Da se pokajemo, jer se on prvi pokajao. Dakle, nakon što je počinio gre, Adem alaihissalam se pokajao. Pa moj gospodat cvjetova primio taubu i oprostio gre. A zatim ljude nastanju na zemlji. I boravit na njoj do roka određenog. Taj rok određeni je dvojak. Rok određeni koji se odnosi na svakog od nas projedinačno i rok određeni koji se odnosi na dunjavog općen to. Dakle, rok određeni za svakog od nas projedinačno je smrt. Samim tim vidimo da dođemo na dunjavog, probarujemo na njemu kratak remenskih period i zatvori se knjiga naših dijela. Kraj. Dođe smrt. To je prva. Druga jeste da će doći finalni kraj dunjavoga kad gospodar svjetova kaže Israfilu puhni u sur glasno. Pa kada Israfil puhne u sur, da će sve završiti ovaj djunalog, skončiti i da će nastupiti pijamecki dan, a nakon njega sudi dan. Nasviše više zanima ovaj prvi, jer je on nama mnogo bliži inša. Ova prva odrodnica tu je, boravit do roka određenog, odnosno do vaše smrti. U slanjih sallam, u hadisu koji je sahih, bilaže jednom tirvidi, uh, kaže, Amaru umeti bejne si tine u sebe i nesene, wa kalilu meni teđavod odalike. Godine moga ummeta su između 60 i 70, a malo je onih koji će to prebaciti. S od hadisu kažemo, prosjek godina on, ovog ummeta je tu negdje, 60 i 70. Eto. Znači, neće niko plaho više. Oni koji pre, pre, pređu prekole cifre, malo brojni su, u odnosu na ogromnu većinu. Hele, uzmeš sebi za odrednicu o malo najmaniji broj, 60. Ovi koji su priješli 60, jel? Hele, uglavnom uzmeš za odrednicu 60. Kažeš, što je to? 60 godina je kraj. Nakon što dođe i primakne se taj kraj, a može doći mnogo prije, Ne nemojte to zavara, kao što može doći kasnije, i kad se pojavi meleke ispred tebe, kad je vidiš nadal basar, dok je vid, vidit meleke s obje strane. Meleke. I ovo je prvi slučaj, prvi događaj, kada ćeš ti vidjeti ono svjetsko. Prvi moment viđenja nečeg što je skriveno i što je gajt, je ovaj. Da dok si još uvijek živ, znači duša u tvom tijelu, pojavit se meleci dok ne god opire tvoj pogled. A onda će se kre tvoje glave ukazati melek smrti. Pa će melek smrti uzeti tvoju dušu. To je njegov zadatak. I predat je ovim melecima, koji poslije dušu uzmu i u kefine. Duša i lijeka gore. A onda ljudi se pozabavaju tvojim tijelom, jel? Kutaneš u gasej završi skonča u zemlji. Nakon toga mu se ova duša vraća. Ova duša se vrati čovjeku. Kao što je poslanik Sv.v. kazao u kaboru, da će svaki od nas, dok bude još u kaboru sad, ovo je drugi moment, čemu je bio prvi, ovo je sad drugi, da ćeš vidjet svoje mjesto ili u džennetu ili u Ovo je drugi moment. Ali to vidjenje mjesta u džennetu ili Nadjačak će sve ono što će doći poslije. A to je Kijametski dan. Tvoj boravak u moj, i moj boravak u Kaboru do Kijametskog dana, do onog druge granice. A zatim kad nastupi taj Kijametski dan i kad Allah te bareke kao ta'la ovu zemlju drugom zemljom koja će biti bijela i čista. Mahšar. Zemlja koja će biti ravna. Iskupi, gdje se se ljudi sakupiti. I kad svi izađemo i kad se obavi ono što se treba obaviti odvaganje vaganja dijela, od svega onoga, od događaja na sudnim danu, u kojem mi je uvrmenu govorimo je, tada će biti dvije skupine. Farijekum fil dženne o farijekum fil sa'ir. Skupina koja će biti pripremna za džennet. I e skupina koja će biti pripremna za džennet. O ovoj drugoj nećemo govoriti. Prva ova skupina, skupina vjernika, koji će biti za dženneta, nakon što im gospodar vas svima presudi i nakon što budu obradovani džennetom, još uvijek nisu ušli u džennet. I onda će im se kazati, jel, džennet. Pa će ljudi, ko što rade obično i na dunjaluku, kad im se da nešto što je od hajra, nešto što je lijepo, nešto što je korisno, nešto što oni vole, poguraju se. Odnosno, krenu svi. Pa bude je zahme. Jel, kužo. Tako će isto biti na ovom momentu kad dođu ljudi pred džemljaca. Pa će se svi zajedno pogurati i doći pred sami džemljac. a će se ono izdenaziti. Vidjeti da su vrata džemljacka zaključane. Zatvorene. I kada se pred ljudima ispriječi prepreka, kada se pojavi neki problem velajn, tako radi na dunjalku. Vraćaju se onima koji su znani, učeni, bogati, ugledni. Pitaju. Tako će biti tamo. Ljudi kad vide zatvoren džemnetu, krenit se kome? Adem Adam a.s. Pa će kazat, oče naš, riješi ovaj slučaj, džemnet zatvoren. Pa će kazat, Adam a.s. A zar vas ništa iz džemneta nije do moj greh? Mi smo trebali premano biti u ovom al moj greh nas je izvjel odavde. Nisam ja za toga. A onda će sejid ul-halq, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, Rasulullah. Ljudi će otići A zatim će poslanik sallam sallam kročiti i doći do vrata. I do vrata. Udariti halkom. Pa će mu onda melek s one strane kazat men. Ko? Ko je? A zatim će poslanik Muhammed sallam kazati ja, Muhammed. A onda će melek kazat, naređeno mi je da ne smijem otvori nikom prije tebe. Ti si prvi. Znači prvi čovjek koji ulazi sad u dženet poslanik Muhammed sallam sallam. A zatim će melek otvorit svijata djennicka. I kad ljudi vidi djennet, ponovu će nastat gužva. I ponovu će ljudi kremt ka djennetu, svi zajedno. Ali će išta ovaj pout preteć poslanik Mohammed sallam vjerovijesnici. Jel prvo ulaze. Kao što je kazal ulema, il dođu u djennetu bil fadl val maqamatu fiha bil adl. Ulazek u djennet je Allahum dobro tom sama. Ulazek u djennet Sam čin ulazka u džennet zato što se Allah smilovo. Ništa više. Al sad tamo u džennetu stepeni ide ređe, to je po pravzi. Odnosno, nakon kako si radina dnju august. Ulazimo svi Allahom milošću, bez imalo sumje, ali ulazak tamo koji više radi ima bolje mjesto. Zato je poslanik sallam govorio ashabima, kad se završi ezan, tražilo da Allah vesile. Vesile ili mafam mahmud, počasno mjesto koje će pribati samo jednom robu. Pa kaže poslanika sa sallam, a nadam se da ću to biti ja. Pogledaj s kamo sa poslanika Ne ti da kaže, bez imalu sumnije sam to ja. Nego kaže, nadate se da ću to biti ja. Pa dovite Allah te i talam, da pa je to jedno mjesto. Znači džennet, deređat. Deređe. Stepeni. Leveli u dženetu. Ulazak Allahu milošću, dobrotom. a tamo ono oko kojko je koradio zaslužio. Pa nakon toga će ljudi ući u džennet. Pogura će se I ulaze, ulaze, ulaze u džennet. Sve dok svi ne uđu u džennet. I kad svi uđu u džennet i zaposljedno u svoje mjesta i uđu u svoje kuće i vide ono što vide oduživa na džennetski, što im je pripremljeno i kad napune da kažemo džennet i kad Allah te bareke od tala ta iz vatre izvadi one koje treba da izvadi i oni svi uđu u džennet ostaće jedan čovjek Ostaće jedan insan, u hadisu koji bilježe ima muslim, a Enes prenosi od Abdullahi Masauda, taj zadnji insan koji će izvaći džaneta, da još jedan uđe, pa ćemo onda govoriti samo dalje. Taj zadnji insan koji će izvaći džaneta, kao što je došlo hadisu kod muslima, prenosi nam Enes i kaže, ovaj isti hadis prenosi i Bukhari od Ebu Hureyri. Hadis Enesa od Abdullahi Masauda kod muslima kaže, I nakon što ovaj insan propati u džanhennemu, on nikoliko treba da propati, kazat će Allahu tebara kvata'ala, zamolit za ga. Allahu moj, ova vatra i njen miris ne mogu još je podnijeti. Plameni ove vatre promjenjušaju moju kožu. Vatra me uništi, izjedene. Izvadi me iz džaneta, kaže ovaj insan. Obroćaj se kome, gospodaro svjetovo. Pa kaže Allah, tebareke wa ta'ala, ako te izvedem iz djehennema, kaže da više ništa od mene nećeš tražiti. Pa kaže ovaj insan, tako mi tvoje veličine i uzvišenosti ništa, sam me izvedi iz djehennema. Pa će gospodar svjetova izvez ga iz djehennema. Nakon se kutariše iz djehennema i izađe iz djehennema, ovaj insan će kazat, tebareke Allah, Nekaj je slavljen i vjeročanstven i onaj koji me spasio od tebe. Pogledaj ću ovako. Koji me spasio od tebe i koji mi je dao ovo mjesto koje nije dao nikom. Kaza ću ovaj insano. Ali ne zna da tamo negdje ljudi u džendatu. Uživaju. Nemam zadnji hud. Kaže Allah me spasio i počastio mjestom koje nikad nikog nije počastio. A zatim ćemo se kaže ukazati drvo. I ispod drve ta voda. Dok je bilo džahennemu osukuma en hanime Dok je bilo džahennemu vodu koju je pio tamo voda spaljivala lice provadiva na njegove unutrašnje organe i trijeva ali ovaj put vidi drvo ispod drve ta lad i vodu pa kad vidi to svek će se ovaj insan da je obećao gospodaru svijetu ovaj da se šta neće više niče tražiti ali kaže Nakon što više ne može, izdržati, ne može izdržati više, ne s njegov. A gospodar će mu njegov oprostiti to ako došlo u hadisu. Zato što on zna da on nema sabora na ovim. Gotovo vidi drvo, vidi vodu. Kaže Allahu kad bi me primakao samo pod ono drvo. Da sednem pod drvo i napijem s ome vodi i ništa više. Kaže mu gospodar svjetova. Ako ti to dam, nećeš više ništa od mene tražiti. Kaže tako mi tvoje veličine i uzvištvo ništa. Samo još to. Pa kada ga gospodar svjetova primakne tom drvetu i kad se on napije te vode, pokazat se drvo koje je veće i ljepše od ovog. Pa on stat i gledat u to drvo. A nakon izvjesnog vremena, ponovo neće moći da od i zatraži će gospodara svjetova da ga primakne to drvetu. Pa će mu Allah kazat, sine Ademov, zar nisi obećao da nećeš više ništa tražiti? Pa mu kaže, a insam, gospodaru, tako mi tvoje veličine je uzvišeno što je samo ovo i ništa više. A kad se primakne na ovu drnu i napije se ove vode, po prvi put mu se ukazati džennet. Vidjet će u daljini džennet i dobit će do njega nešto od mirisa džennetskog. I vidjet da ljudi uživaju i radiju se u džennetu. Pa kad stane i pogleda to, neće moći otrpiti opet. Ova je sad. Pa će kaza gospodaru svjetova, Gospodaru moju, uvedi me u džennet. To je to. Pa mu kaže Allah, tebareke vtala, a zar nisi obećao sine Ademov? Da nećeš ništa tražiti? a al kaže, Allah zna da on nije imao Nema sabura nadovi. nadovi. Vidi u živanju. Vidi džennet pred svojim očima. Nemođa odsaburati. Pa mu kaže Allah, tebareke vtala, uđi u džennet. I imaš ono deset puta koliko je imao najbogatiji insan na dnjavku. A zatim kaže ovaj insan, et te ubi tehzi u rabbul alemin, zar se ti šališ sa mnom, a si gospodar svjetova. Kaže Enes, pa sam se nasmio. I onda kaže, pitajte me što sam se nasmio. Jer sam gledao Abdullah ibn Nasuda. Kad je ovu istu stvar nema govorio, pa je poslanik sa'o selemu pital, Pitajte me zašto sam se nasmio. Pa im kaže poslanik sa'o selem, nasmio sam se, min bahik ar rahman, zato što se nasmija o gospodar milostivih, ovom insanu, kad mu je kazao, jel, da se ti šališ sa mnom, a ti si gospodar svjetova, pa mu kaže Allah, jel, ne šališ sa tobom, uđi u džennet i tebi pripada onoliko, jel, deset puta koliko je bio vladarnjaki na tu nalogu. I ovo je čovjek koji ima najmanje menzile i deređe u džernetu. Ovaj. To je taj koji će posljednji ući. I kad ovaj insan posljednji uđe u džernet. I kad se stanovnici džerneta rašive po džernetu. I kad budu uživali u džernetu. A jedno od uživanja u džernetu biće to da će istinski hrnici poželiti da vidje poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Oni koji su ga voljeli na dunjalu, koji su čeznili za susetom sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, kad dođu i u džennet, a gospodar svjetovaj neće to zabraniti, kazat će kad bi vidjeli Ibrahima alaihi kad bi vidjeli Musa alaihi kad bi otišli i vidjeli Allah u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Pa će mi to biti dozvoljeno da vide lice poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da govori sa njim, da pričaju sa njim, da se naslađuju u žijecima dženeckim, od raznih užitaka. Ali znaj dobro da ljudi danas, kad slušaju džennetu, kad razmišljaju džennetu, takvi su oni da ne mogu pomisliti ništa osim ono što su već vidjeli. Takav insan. Ali u džennetu je fiha mala aynun ra'at, wala udhulun sami'at, wala katera ala kalbin u ima ono što nije oko vidjelo, ono što uho nije čulo, ono što nije palo na pamet nikom. Ali mi smo ograničena stvorenja. I kad dođeš u dženet, a i sad dok si na dunjavoku, razmišljam samo stvarima koje si ti ovdje vidio. Pa kad si se spomenuo dženetu u te stvari, ti ih povezuješ s ovim stvarima koje si vidio. I onda, nažalost, račina ljudi veže dženet za hranu. Veže dženet za piće dženecka. Veže dženet za hurje dženecke. Za naslađivanje raznih v ali rijetki su oni koji razmišljaju o naslađivanjima koja mi nismo vidjeli na dunjavku. Naslađivanjima one vrste koja zadovoljavaju nas u cijelosti, a ne samo tjelesno. Odnosno o naslađivanjima o kojima ništa ne znaš i koja su apsolutni gajib za nas. Ne znamo kako izgledaju. A upravo je takvo naslađivanje glavno naslađivanje dženeckom. I kada ljudi budu svojim vorcima svojim kućama, kao što je došlo u hadisu od Suheba kod imama muslima i kod Ebu Horeire, i od Ebu Horeire kod imama Buharija, kad ljudi budu u svojim dvorcima, menzilima, u svojim kućama kad se budu zabavljali, veseli igrali, i uživali i naslađivali tada će biti pozvani meleki će uputiti poziv ja ahlel dženne ostan odnici dženneta Vi imate Mawajt. Zakazan sastanak. Ima jedan termin koji ne smijete propustiti. Pa će svi izaći. Iz svojih mjesta. Iz svojih domova. Iz svojih dvoraca. I zaposljedite džemnetska preuzna sredstva. I odveši se u dolinu Efijaj. -e, u jednu dolina džemneta. Kad dođu tamo vidjet će brda od svetlosti. Brda od svetlosti, Od zlata. Od zlata od miska i vidjet će da su im postavljena šelteta, minberi, podijumi za insane. I kad dođu na to mjesto, svako od nije će znat svoj podijum, svoje mjesto. A zatim će ti ljudi uzimat s ta mjesta i sjedat. Uzit će to svoje mjesto i sjed na njega, čekat. I vidjet će da su tu prije njih došli mnogi i da su se svi na to mjestu iskupili. I kad se svi oni tu na to mjesto iskupili, dakle svi ovi stanovnice džendeta, U tom momentu će ih obasjet nur. Svjetlost. Ukada će se ispred njih veličanstvena, beskajna svjetlost. Koja će ih šta? Zabljesniti. Pa ti ljudi koji budu gledali u svjetlost neće znat šta je. Jer nikad nisu vidjeli takvu vrstu svjetlosti. Pa će se okrenuti melekima i pitati. Šta je ovo? A onda će čuti. As-salamu alaykum ja ehlaj tada će Gospodar svjetova da im se obrati riječima i kada će im nekaj mid na vas ostane u nici ženeta. A onda će oni svi zajedno odgovorit najboljim odgovorom Allahumma ente selam wa minke selam te barekte ja dal djelali voli kram da će Allah ovaj A onda će Gospodar svjetovao pitat Hel raditum jeste li zadovoljni sretni o robovi moji, jeste li zadovoljni i sretni? Kada će ovi ljudi koji budu tu, ja rabu, nećemo im biti od njih. A zašto mi ne bi bili zadovoljni sretni? Kažu ovi ljudi, zar nam nisi lica naša svjetljim učinio? Zar nam nisi grehe naše uprosio? Zar nas nisi od vatre spasio? Tada će ovi ljudi kazat. A onda će im Allah kazat. Tražite od mene što hoćete. Hada, jomun me, jomun me zid. Ovo je dan kad ja dajem beneficije. Dajem viškove. Dajem dodatno. I iznad ovoga svega što sam vam do sad dao dajem. Ali nam tolje lejk. On će kazat tada. Daj nam da pogledam u tebe. I tada će gospodar svjetova spustiti svoj hijab. U hijabu Honur. A njegov hijab je ova svjetlost. I tada će po prvi put vjernici ugledat u lice Allah te barike o ta. Tada će pogledat lice Allaha milostivog koji će se smijet njima. Nasmiješći im se gospodar svjetova. A on će gledat u njega. Pa će ih on pitat. Kaže jednom kajem kad govorio o ovom trenutku. Sa svakim će gospodar svjetova govorit pojedinačno. po osoba. Juhaviruhu, Rabbuhu, pa će Gospoda Svjetova se svakom od nas obratit pojedinačno. Nikog neće izostavit. Nikog neće izostavit, Gospoda Svjetova. Svakom će se obratit pojedinačno. I onda će nam kazat, o robe moj, sjetaš li se tog dana kad si počinio taj i taj gre? Pa će čovjek kazat, Gospodaru moj, za mi ga oprostio. Za mi ga nisi oprostio, prepašće se. Pa će mu on kazat, da ti ga nisam oprostio. Ja te ne bih nastanio u ovoj kući vječnosti. Ja te ne bih nastanio u ovoj kući vječnosti. Stanovnici dremneta će tada bit ugledat crnog ovna koji će biti doveden i biti zaklan. Prijezno će gospodar svjetovo pitan, znate li šta je ovo? Pa će oni kazat, znamo, smrt. Pa će biti zaklan taj ovan, a gospodar svjetova će im kazat, o stanovnici vatre, holudun la moti ovo stanovnici vatrije vječnost i nema smrti, ovo stanovnici janeta vječnost i nema smrti. Nakon ovog prizora, jel, vjernici mojeli samo da se zapitaju jednu stvar. Šta je to što su nas odvesti na ovo mjesto? Kako doći do ovog mjesta? Lahko je spomenuto, ali kako doći do ovog mjesta, kaže Allah u Koranu وناها النفس عن الهواء فان الجنه هي المأوى. اونай ко се буде бојао ме учини господар света. Запамти ово је прва ствар која те води у јенту. Коли мен хафа ko bude svjestan Allaha te bareke ve تعالی sve moći onaj ko bude svjestan Allaha te bareke ve تعالی moći uzvišenosti njegovog znanja i veličine i onaj wa umman khafa i onaj ko نفس svoj zabrani da da ga strast odvede u greh. kella Inhum yawma rabbihim lamahjubun. Kada gospodal sveta va kad govori ovima ako je budu griješili tog dana oni će od bi će prepreka od njih gospodara sveta neće vidjeti Allaha te bareke uta. Onog dana u djuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kad neka lica budu bljesnja, svijetla, i radosna I kad budu ugledala u gospodara svetaovi će biti zagrnuti od gospodara sveta neće ga videte. Jedna od glavnih stvari upravo ovo to su oni koji se ne boji gospodara svjetova. Waliman khafa min qala rabbih jannatan. A onaj ko se bude bojao gospodara, svjetova njemu pripada džennet. Wa nahalnafs an al-hawa fa inna al-jannata al I onaj ko svoj nefs uskrati, ko svoju strast za uzda, inna al-jannata Džennet al je njegovo pribavište. Za Zato kad god te šejtanatera i kad god te tvoj nev spogura, i kad god strasti kod ne pojačaju, zapamti da će ovaj dan doći. Da će neka lica biti radosna. Zar vrijedi da se proda vječni dženec za prolazni dunjavuk? Zar je vrijedno da se proda naslađivanja dženecka ostali vrsta za prolazni dunjavuk? Za naslađivanje ove vrste u na dunjavuku? Nije džennet zapamte osim za onoga ako gospodara svjetova bude bovoravljska tevahid. Samo za njega. Za takvog dženneta. I za onoga ko ne zaboravi na namasa. I za onoga ko ne zaboravi na roditelja. I za onoga ako bude ponizno kročio ovim dunjavokom. Neće u džennetu ući u sveću bude koliko trun oholosti. Neće. Nema ga tamo na ovom mjestu. Na ovom mjestu kad se ljudi budu radovali uživali i kad budu bedali lice gospodara svjetova tadatamo neće biti ovi koji budu spavali dok mu Edwin bude učio za saba. Koji budu spavali i gledali filmove i serije. Provodili se i zagavljali se na ovom prolaznom dunjalu dok Kur'an stoji na policama. Nije žernet za takve. Žernet je za one koji se svi gospodari Svetova koji znaju koliko je moćan gospodar Svetova koji znaju i svjesni su da gospodar svjetova ina hulaja 'alaih şey da njemu ništa ne promiče na dolaku na nebesima la indehu mafatihul gajb la ja'lamuha illa hu a kod neka su ključe svih tajni ne zna ih nikosim on ونصرق آية تكاجي الوصف دار سيطرة وعندهم مفاتيه الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ونصنع نشتنا كفلنا مورو إني أدن لي اسمي عطبا بني أدن نزن عزانيكا ولا حبة في ظلمات الأرض إني أدن ترون الدنيا وكو نبوصي الوصف دار سيطرة ونزن عزانيكا زال المسلي زن إجد نزن عزامني ذاته Koji spoznaje gospodara svjetova. Koji budu razmišljali gospodara svjetova. Koji budu priželkivali susred sa gospodarom svjetova. Men ehabda likae Allah. Ehabda Allahu likae. Kaže poslanik sa Salimu hadisu. Ko bude čezno. Ko bude priželkival susred sa Allahom. Allah će priželkivali susred sa njim. Zato znaj. Da je strah od gospodara svjetova. Jedna od glavnog stvari koji će te približiti gospodaru koji ćete dovesti na ovom mjestu. Jer onaj ko se boji gospodara svjetova, pa se susteži od Iz I s druge strane, naravno, ljubav prav svjetova koja je neminoma i neizbježna, da onaj koji volja Allah te barke da ga stano spominje i da čezne za susretno sa njim. I onda kad god budeš razmišljao o džennetu, znaj da nije vrijedno dženneta zbog jela, pića, hurja u njemu, nego je vrijedno dženneta upravo zbog toga što će vjernici u njemu gledati u lice Allahu zviši أعلم الله تبارك وتعالى لناس الجنوني كي جمع لا توليد الله تبارك وتعالى والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين